якого чоловіка?» Боже на якого тільки чоловіка?» «Мальвіно, до Кірлова зітхнула ти ще. ти забував, що твій рідний батько має відношення до цього, як його, ну, до правосуддя. Ти мала б вибирати вислови? Яке мені діло, до чого має відношення мій батько? Але твій взять, він хоче віддати під суд самого професора Кострицю. Ти про таке чула колись?» Могла б помилитись, щоб хтось заніс руку на професора Кострицю. Кострицю? Мальвіна Вітольдівна ніяк не могла згадати, де чула це прізвище, щиро кажучи, її цікавила тільки музика і все, що з нею пов'язане. Але, здається, там ніколи не зустрічалось таке прізвище. Може, Караян? несміливо спитала вона дочку. Який караян, забудь хоч на хвилину про своїх музикантів. Костриця, славетний гінеколог, той, хто жде героя. Про нього вже робить фільм Столяренко. А Столяренко робить фільми, тільки про тих, кого не зупинить ніяка сила, а ось трійзять не хотів зупинити. Я ніяк не можу пригадати. Може, щоб якось злагідне кімнати з усміхнулася теж «Ніяк. А Кірстейна, ти пам'ятаєш? Ти ніколи нічого не хотіла знати, окрім свого балету та своєї опери, а доля рідної дочки? Сто разів казала я тобі, що професор Костриця згодився бути науковим керівником моєї дисертації, а тепер твій зять і ти з ним!» Примітка Кірстейн – відомий американський балетний критик. Про твердо твердохліб чув. Власне, і не про саму дисертацію, а про бажання Мальвіни стати кандидатом наук. Хтось її вибрав уже тему з не зовсім пристойною назвою про жіночі хвороби. Може, сам кострицеї порадив? А він, як останній телепень, нічого не знав. Але, зрештою, яке це має відношення до правосуддя? Так подумавши, він і в голос висловив свій подив. Але не знайшов у дружини ні розуміння, ні співчуття. Навпаки, її обурення досягло, тепер сказати б, критичних меж. Коли те, що я тобі сказала, не має відношення до твого так званого правосуддя, закричала Мальвіна, то й ти не маєш однині аж ніякісенького відношення ні до мене, ні до всіх нас і взагалі. «Мальвіно!» – спробувала подіяти на дочку Мальвіна Вітольдівна. «Хіба так можна? Треба бути толерантною!» «Толерантною? Гай забирається з нашої квартири на свою коренівку! Отвоємо толерантність! Я піду до нього на роботу і спитаю!» «Не смій!» – забувши про свою вперту стриманість, зойкнув твердо хліб. «А, боїшся! От і піду, виберу час і зведу тебе з твоїм начальством, з усіма зведу!» Чи це вони тебе насилають на людей, чи ти сам? Тільки подумати, що професора Кострицю з брудними підозрами. Не смій такі слова. Твердошліб ладен був кинутись на неї. А от і брудні. Усі ваші підозри брудні. Хіба можуть бути чистими підозри? Брудні, брудні, брудні. брудні. Знайшовши слово, вона повторювала його з якимось незбагненним залассям, готова танцювати з ним, як з барабаном. Те, що кидала на твердохліба благальні погляди, і ти тікай не дратуй її. Він мовчки знизав плечима і почалапкав до своєї віднині вже не подружньої, а холостецької кімнати. Сів біля вікна, під і спробував задуматися. Нічого не виходило. Голова була порожня, аж гуділа як він жив усі ці роки, чому живі з цією жінкою, сказати правду досить привабливою, яка, власне, завжди була для нього далекою і чужою, тільки не казала про це через свою цілковиту байдужість, або ж тому, що він ніколи її не зачіпав, а ось раз зачіпив, і все злетіло з неї, оголилася душа, холодна, жорстока, ненавислива. Познайомились вони... «На дні народження слідчого з кавказьким прізвищем». Безглузде слова сполучення «на дні народження», «день» і «дно». «Дно дня» чи «день дна». І чи буває «дно народження». Син якогось професора мав добрячу квартиру, грузинські вина і екзотичні страви до столу. У нього завжди товклося безліч людям. нечіталюк. Затягнув туди й твердохліба. Твердохліб довго не одружувався, а цього не читалюк не міг нікому простити. Сам він одружився дуже рано. Тепер закохувався в кожну вродливу жінку, яку бачив. Але гірко зітхав, коли від нього вимагали того, чого вже не міг дати. — Ці жінки всі подуріли, — скаржився він. — Як поцілунок, так і до Захсу. мислення. змислення. Твердохліб – Довго не йшов з Нечителюком. Коли ж опинився серед незнайомих людей, то пошкодував, що дав себе намовити. Хотів непомітно щезнути, але Нечителюк упіймав його на порозі за слини в ухо. «Старий, зараз я тебе познайомлю. Чуд до природи! Розумно, сексуально. І чи я б ти думав, дочка? А, самого Ольжича Придславського». Шукає вільного чоловіка. А хто тепер вільний? Всі раби, всі жерти, всі закабалилися. Один ти. Давай вищу голову, ну. Поправ його до чернявої акати молодої жінки. Познайомив, наторохтів обом повні вуха і повні голови і повишив самих. хліб не знав, що цій Мальвіні треба казати, як стояти, як дивитись на неї. Вона виручила його, сказавши, «Діти великих людей завжди нещасні». «Я теж», – бовкнув Твердохліб. За тиждень Мальвіна познайомила Твердохліба з батьками. Він розповів про Куренівську трагедію,